Udako unibertsitatea huetan egin ditugu, hainbat gauza, lehenik eta bain e, jorratu ditugu irugai batez ere, e, bata Euskal Herriaren bake prozesua eta bere garapen instituzionala nola joango den. E, bestetik ere bai, e, Frantziar errepublikaren konstituzioko erreforma hori, E, Lurralde Frantzian dauden e, Lurralde eta herriei nola eragingo dien, eta horrek ze, nola moldatu ditzazkigu guk e, bueno, nola egin dezakegu herreforma hori herrientzako eta herritarrentzako onuragarriagoak izateko, eta azken nik Europar Batasunaren inguruan ere bai e, egin ditugu burutapen batzuk, eta horren baitan, Ere bai, jorratu ditugu urrengo urterako, 2018-ko e, hautezkundetarako, e, RPS-ek, Regione Poble Solidar, Federazioak, ba, eukingo duen e, estrategia. Eta horren baitan, bueno, guk ikusten dugu e, gu Europa zalean gara, argi eta garpi, e, ba, dira, jende asko, esaten atent dutenaek, ere bai, Europa zaleak direla, Macron presidenteak hazu, baina, Karo, beraien Europa eta guk siniesten dugun Europa oso ezberdina da. Guretzako, Europa izan behar da herrien Europa bat, justizia sozialean onarritutakoa, eta eta herrien anistasun hori, anistazune politikoa, kulturala barnebilduko duena, ehrespetatuko duena eta bermatuko duena. Mm. Eta orduan horren e, alde egin berdugu badira e, Frantzia Restatuaren barruan eh gaude euskaldunak, baina badira ere bai Retoia, Kortzikarrak, e, Alzaziarrak eta hoiek guztiek e, nahi nai dute edo, nahi dugu eta eskatzen dugu E, gure herrietan erabaki nahi dugula eta erabaki hori errespetatua izan behar dela. Guen gutzeko auto eskundei begira. Kutxika ja izango da zuen zegenda burua? Bai, gure zerren dagurua, izango da, eta gu, bai, RPS-eko kideak eta baita eta Eusko Alkartasunako kideak ere oso pozik gabe, erabaki horrekin, zen, bueno, uste dugu, kortxikako e, kor gobernuare bai, ari dela heraldaketa e, undiak egiten, e, frantziarekiko, eta bada, Mm, adibide bat eta izan daiteke bidea markatzen duen e, politika egiteko modu bat baina argi ere bai esan nahi dugu naiz eta berakortzikarra izan herri guztiak bai defendatuko dituela eta eta guztion hautagaia izango dela ez ta bakarrik kor, e, kortzikarrena izango estrategiana aipozituzu aljantzak ere hortan lan analiziste beste alderdi batzuekin Bai, baina ez e, alderdiekin bakarrik, eh? bueno, guk urtetan zehar e, Europar parlamentuan e, egin dintzen dugulan berdeekin, Europako berdeekin eta oso ondo eramaten gara, eta hor berez, bai negoziak naturala izango litzateke e, berdeekin e, negoziatzea, Baina pres gaude eta gainera uste dugu hala izan behar duela, herri ezberdinetako mugimendu sozialekin ere bai hasi garitzz egiten eta nahi dugu hori ere bai. Jorratu zen e, euren naotsa ere bai nahi dugu Europara eraman Zer, Bada garrantzitsua bertan Europako parlamentuan bertan erakustea, mugimendu sozialek badaukatela beren indarra eta behar dutela euren ahotsa e, errespetatua izatea. Hau da zen elburubat, pixo eukatea, oposizioan, eskualdean egin da ja hori piskat bultzatza. Bueno, egia esan eh, gaur egun, frantzian, ez dago, benetako opoziziorik. Mm. Eta hor, badago aukera oso hon bat, lanketa egiten badugu eta aurrera jarretzen badugu herrien arteko koalizio honekin, hor mm. bai izan gaitezke opozizio indartxu bat. Mm. Baina horretarako ere bai, konstituzio horren e, eraldaketan hartu behar ditugu lurraldeetatik e, indar gehiago. Zekaro, orain dauden hautezkunde e, legeak ez dute errez jartzen, E, lurraldetako e, alderdiak edo alderdi txikiagoak e, bertan e, egotea ez da. Eta orduan hortik jorratuta nik uste dut e, badela garaia eta badagoen aukera Frantziari, esateko e, Barkatu Frantzia ez da Paris bakarrik, Barkatu Frantzia ezin da izan Orain arte bezala zentralista, ireki behar zarete, eta hor gaude nahi duzuen erako. E, Kortxikako gobernu buruak, Jil e, Simeoni hor egin ditu negoziak eta zailakera batzuk, eta horretan daude, eta hori zaguretzako hori da bidea.